ויז נצחם על בגדיי וכל מלבושי הגאלתי. כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה. ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, ותושע לי זה רועי, וחמתי היא שמחתני. ואבוס עמים באפי, ואשק כרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. חסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני כעל כל אשר גמלנו אדוני ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו. ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למשיח. בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו וחמלתו וגאלם וינקטלם, וינשאם כל ימי עולם. והממרו ועיצבו את רוח קדשו, ויהפך להם לאויב, הוא נלחם בם. ויזכור ימי עולם, משה עמו, איה המעלם מים את רועי צאנו, איה השם בקרבו את רוח קדשו. מוליך לימין משה, זרוע תפארתו. בוקע עמיים מפניהם לעשות לו שם עולם, מוליכם בתהומות כסוש במדבר לא ייכשלו. כבהמה בבקעה תרד, רוח ה' תניחנו, תן כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת. הבית משמים <קש> וראה מזבול קדשך ותפארתך, איה וגבורותך, המון מעיך ורחמך, אלי התאפתו. כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו, גואלנו מעולם שמך. למה תטענו אדוני מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. למ מצער ירשו עם קודשך? צ'רנו בוססו מקדשיך, היינו מעולם לא משלת בם, לא נקרא שמך עליהם, לו קרעת שמים ירדת, מפניך הרים נזולו.